Az a bánásmód, amelyben Kim Block részesült, arra engedett következtetni, hogy nagyon kevés a nő a hádészon. Az ellenőrzés ártatlannak bizonyult. Carter feleslegesen aggódott. Egyszerű pozitron vizsgálóval ellenőrizték az azonosító fóliát, az adatokat pedig mágnes rögzítették. Aztán a személyzet kifaggatta őket a földi viszonyokról. Carter túljutva a vizsgálatom, megkérdezte a hivatal képviselőjét. – Most mi lesz velünk? Hogyan ismerhetjük meg a hádészi törvényeket, szabályokat? Mik a lehetőségei? Hol és hogyan fogunk élni? Mik a jogaim és a kötelezettségeim? Kap egy tájékoztató könyvet, amiből mindent megtudhat. Amíg elhelyezkedik és lakást talál magának, a bevándorlási hivatal bérházában lakhat. És mi lesz blokkal az, az, az utitás nőmmel? Arról neki magának kell döntenie. Itt tehát a nők választák a partnerüket? Pontosan, minden egyes alkalommal. Legfeljebb öt évre. Öt évre? Merett rá Kárter a férfira. Mit jelentsen ez? Olvassa el figyelmesen a törvények könyvét. Abból mindent meg fog érteni. Mint minden törvényünket, úgy ezt is az életkörülményeink diktálják. Bolygónkon a férfiak és a nők aránya tíz az egyhez. Ezért a nők választanak élettársat maguknak. És természetesen adott az a megállapítás, hogy öt évenként cseréljük partnerünket. Így több férfi kaphat feleséget, bár e törvény alapján sem mindenki. Értem. És mi történik, ha a nő a második öt évre is ugyanezt a férfit választja? Ez tilos, felborítaná a társadalmi egyensúlyt, ha majd megismeri társadalmunkat megérti. E törvények nélkül már nem is léteznénk. Engem, talán igaza van. Köszönöm. Palatti rá egyáltalán nem jellemző módon egész idő alatt hallgatott. Néha néha szóra nyílt a szája, de aztán beérte egy kaján vigyorral. Gormnak nem akadt több mondani valója, a jövevények pedig már csak azt várták, mikor szabadulhatnak. A hivataln átadta nekik a garzon lakásuk kulcsát és a személyi kártyájukat. Most már bolygón teljes jó polgárai, sok szerencsét kívánok önöknek új hazájukban, és boldogabb életet, mint amilyenben a földön részük lehetett köszönt el tőlük, az ünnepélyes szavakat ugyanolyan szintelen hangot ráva, mintha csak az időjárás jelentést olvasnál föl. – Lisznóság! – robbant ki palattiból az épület előtt az elfolytott indulat. – Rosszabb, mint a föld börtöneiben. Ott legalább rendőrök és fegyőrök őriznek bennünket, csak ők parancsolhatnak. – Itt viszont ezt épp olyan rabok teszik, mint mi. Hol itt az igazság? Senki nem figyelt rá. Legkevésbé kárter, aki mindennél jobban foglalkoztatott a lány. Na most mi lesz, hogyan dönt? Őt választja? Gondolatai gyengéd érintést érítette vissza a valóságba. Kimált mellette és megfogta a kezét. Szeretnék veled élni rok? A máskor olyan határozott férfi elpirult, hebeget habogott. É én engem jól megondoltad ki? Volt rá időm a föltől a hádészig mosolygott a lány. Egyikük sem vette észre a palatti szemében lobogó gyűlöletet. Irítségénél talán csak az elszenvedett vereség okozta bosszú vágy lehetett erősen. A garzonház előtt keserves csalódás érte őket. El kellett válniuk egymástól, ugyanis amíg nem kapják meg a házassági hozzájárulást, férfiak és nők nem élhetnek együtt. Kárter beköltözött a garzonban, amit a frissen érkezettek számára tartottak fenn. Az itt lakók teljes ellátásban részesülnek, korlát csak annyi, nem hagyhatják el az épületet. Megélhetésük addig biztosított, amíg munkát nem találnak. Ezután már maguknak kell gondoskodniuk életkörülményeikről, szállásukról. A fél éjszakát a TSK, vagyis a törvények és szokások könyvének tanulmányozásával töltötte. Dühötten rágta át magát a paragrafusokon, megoldást keresve személyes gondjaira. Mint hiába. Házasságukhoz a hatóság beleegyezése szükséges. Ennek ellenére végigolvasva a Vaskos könyvet megnyugodott. A törvénykönyv minden szava arról tanuskodott, hogy a hádészon rendezett viszonyok uralkodnak, és nem az a káosz, amire a Földön figyelmeztettek. A kormány ugyan itt sem a demokrácia szabályai szerint került hatalomra, ez azonban a Földön sem számított rendkívüli eseménynek. Mindazonáltal úgy tűnt, mindent megtesz az elfogadott törvények betartása érdekében, és maga is betartja azokat. A törvények többségükben megegyeztek a földiekkel. Csak néhány, mint például az öt év korlátozást tartalmazó házassági törvény számított ismeretlennek az anyabolygón. Ebben az úgynevezett határidős házasságban csak egy gyermeket szabad vállalni, nehogy a túlnépesedés veszélye akuttá váljon. Ez egyelőre ugyan nem fenyeget, hiszen évente tíz transportnál mindig kevesebb érkezik. A törvényszegést rendkívül szigorúan büntetik. Amiért a földön csak néhány hónap vagy év büntetés jár, itt az életükkel fizetnek a bűnösök. Másnap reggel Carter és társai az étteremben találkoztak a régebbi lakókkal. Öktön faggatni is kezdték őket. – Édes tova három hónapja várok munkára – panaszkodott egy ötven év körüli őszülő hajú férfi – – Ügyvéd vagyok. Máshoz nem értek. Nem tudom, mihez kezdek, ha nem folytathatom ügyvédi praxisomat. – Mindenki a saját szakmájába dolgozik, vagy azt kell csinálnia, amit rásóznak. – érdeklődött Carter. – Korábban a régiek beosztották az embereket, de ez a módszer nem vált be. Hamar kiderült, hogy így nagyon alacsony a teljesítmény. Ezért áttértek arra a rendszerre, hogy mindenki kedves szerint helyezkedhet el. Figyelembe véve persze a szakértelmet. Míg órákon keresztül beszélgettek, a többiek lassan visszaszállingoztak szobáikba. Carter egyedül maradt az ügyvéddel. – Mi történik ilyenkor a nőkkel? – kérdezte. – A beköltözés előtt szétválasztottak bennünket az útitársammal, akit feleségül szeretnék venni. – Azóta nem tudok róla semmit. Mikor találkozhatunk? – Külön kell lakniuk, amíg maga állást nem kap, mivel csak akkor tud otthon biztosítani számára. Ha már van munkahelye, megkapják a házassági bizonyítványt. Mi a foglalkozása? Újságíró vagyok. És író. Nem jó? Csóválta a fejét a viszonyok szakavatott ismerőjének számító férfi. Valószínűleg sokáig kell várnia. Úgy tudom, a szerkesztőségekben, kiadókban, teltházban. Na, de ne féljen, az úgynevezett házasság csak akkor kezdődik, amikor elhagyják ezt az épületet. Carter hosszú percekig nézte a férfit, aztán elhatározta magát és megkérdezte. Hallotta már valaha Rock Baker nevét? Szórakozik vele, ki ne ismerni a kormányfőt. Carter döbbentemmeret beszélgető társára, majd nélkül felállt, magára hagyva a megrökönyödött ügyvédet. A következő három nap meggyőzte carter arról, hogy a törvények és szokások könyvében olvasottak megfelelnek a valóságnak. És ha ez így van, akkor a Földön kapott valótlan információkat. A kérdés csak az, valóban nem ismerték a körülményeket, vagy szándékosan vezették félre? És ha ez utóbbi az igaz, mi okuk lehetett rá? Megfigyelte, hogy a büntető bolygón állomásozó őrcsapatok soha nem érintkeznek a lakossággal. Tevékenységük szigorúan a technikai fejlődés megfigyelésére, illetve az esetleges tömeges megmozdulások filmezésére korlátozódik. Céljuk, Csirájában elfojtani minden szökési kísérletet. A politikai vagy társadalmi viszonyok mindaddig nem érdeklik őket, amíg felkelés nem tör ki, vagy támadás nem éri a támaszpontot. Erre pedig már évek óta nem volt példa. Carter rájött, mi zavarja. Talán minden túlságosan is normális, jól szervezett. Kezdte sejteni. Nem is olyan egyszerű innen elmenni. Louis Palatti adott hangot először csalódottságának. A harmadik napon reggeli közben kisebb fajta politikai szónoklatot rögtönzött. Ezért aztán igazán kár volt ilyen, hogy meg megtennünk. Ennél még a börtönben is kellemesebb volt. Nem így képzeltem el a büntető bolygót. Azt hittem, itt a magamura lehetek. Egy frászt. Néhány felfegyverzett rab egzicíroztatja a többieket. Diktatúra ez, bárki bármit is mond. Kihasználnak bennünket, dolgozhatunk, gürcölhetünk nekik. Csak azért, mert az ő a kőkorszaki mordály. Ebből nekem nem kell. A földön is dolgozzott kellett volna, világosította fel Kárter. Mi az dolgozni? Pénzt keresni, az igen, de dolgozni? Én soha nem munkával kerestem a pénzt, és nem is akármennyit. Talán éppen azért vagy most itt, jegyezte meg félhangosan egy magas szőke fiatalember, aki még az előző szállítmánnyal érkezett. Palatti gyilkos pillantással válaszolt. – Te meg teljesen önként jöttél, ugye? – nevettett gúnyosan. – Mindennyiunknak van valami a füle mögött, ezért kerültünk ide. – Abban bíztam, itt belevaló fickókkal jövök össze. – Elyet, mi van? – Az ellenőrzések szigorúbbak a földinél, és úgy látszik, a bűnözők sem olyanok, mint otthon. – De nehogy azt higgyétek, hogy én ebbe beletörődök. – Megmutatom én nektek, ki is az a Palatti. Ha nem jöttök velem, egyedül is megteszem. – Mit akarsz csinálni? – nézett rá rémülten Genton. Palatti megvetően mérte végig a végznak is emberkét. – Nem hinném, hogy ezt éppen a te kellene kötnöm, hiszen olyan elégedett képpel jársz mintha a paradicsomba csöppentél volna. – Eddig még nem panaszkodhatom. Enni adnak, külön szobám van, ennél több pedig otthon sem jutott nekem soha. Hát akkor légy csak elégedett a szobáddal, a moslékkal, amit adnak, és ne szólj bele a nagyok dolgába. A szőke fiatalember, figyelmesen méltatva palatti megjegyzését, csenténhez intézte szavait. Azt hiszem, igazad van, ideben semmit sem kell csinálni, mégis jól meg vagyunk. Kint keményen dolgozni kellene a megélhetésért, és tudnatok kell, a Hádészon nagyon szigorú a hatóságok. Ha valaki a kormány intézkedései ellen lázad, azonnal börtönbe kerül, és az is megeshet, hogy minden vizsgálat nélkül lelövik. És mindenért ilyen szigorú a büntetés. Nem érdemes próbálkozni. Te akartad az erőszak uralmát, szólt Carter Palattihoz. Most megkaptad. Csak éppen ezúttal mások uralkodnak, és nem te. Ez az igazi bajod. Várj csak, Carter, leszek én még az ő helyükben. Akkor majd megváltoznak a dolgok. Nagyon szívesen találkoznék azokkal a fickókkal a hajóról, akik összevertek. És ne feled, még nekünk is van némi elszámolni valunk. És sokat sejtetően a női garzonház felé tekintett. Nem felejtem, Hangzott a lakonikus válasz. A következő napon Palatti nem jutott eszelős tervének, amely részleteiről senkit sem világosított fel megvalósításához. A reggeliükért megjelenő férfiakat két egyeruhás fegyveres fogadta. Az egyik Swim Gorn volt, a bevándorlási hivatal vezetője. Cédul elő, olvasni kezdett. Ellen Smith? Igen, csodálkozott rá az egyik férfi. Ön megpályázott egy építészeti állást, most betöltheti. A reggeli után elhagyhatja a házat. Kint már várni fogják. Belenézett a papírba. Louis Paletti? Itt vagyok. Ön, Lui Paletti? mustrálta végig érdeklődve az egyenruhás. Igen, miért? Nem, nem érdekes, csak a foglalkozásán csodálkozom. A külsejéből ítélve inkább boxolónak nézném sem, mint finom mechanikusnak felelte nem is titkolt iróniával a hivatalnak. Boxolni is tudok ki akarja próbálni emelkedett fel Palatti fenyegetően. A fegyveres, rezzenetlen arccal mérte végig a provokátort, majd újra listájába pillantott. H.D. City-ben kap állást. Rock Carter, az ön számára is van itt valami. Szerkesztői státusz. Tudja, mit jelent ez? Van némi elképzelésem róla, válaszolta Carter. Nem hinném, hogy az újságok itt másként néznének ki, mint a földön. Hát nem sokban különböznek, ez igaz, erősítette meg az egyenruhás, s felszólított még négy munkára várót köztük Genten, aki tanári állást kapott tehát reggeli után fél órával várják magukat. A bevándorlási hivatal embere elvett tőlük tíz hiteljegyet, cserébe teljes garnitúra ruhát, a foglalkozásukhoz szükséges kellékeket, kiutalást, továbbá leendő munkaadójuk számára egy írásos ajánlást kaptak. Carter emlékeztette Garmot Kim Blockra. Nem felejtettük el, Mr. Carter. A hölgy az épület előtt várja. Viszonylag olyan szabút vár magukra. A szerkesztőség nem HD City-ben, hanem New Bristolban van, 200 kilométerre innen felé. Sok szerencsét kívánok önöknek! Kezet nyújtott a fiatalembernek. Ha a hivatalos útja ide vezeti, ne felejtsen el felkeresni. Köszönöm, mondta Carter viszonozva a készfogást. Az épületből kilépve, hosszú idő óta, most érezte magát először szabadnak. A ház előtt várakozó Kim láttán felragyogott az arca. A lány nyitott, kétüléses sportkocsiban ült. Amit észrevette a férfit, kiszállt az autóból, s boldog mosolyjal elébe szaladt. – végre! Már azt hittem, soha sem érsz ide. Nézd, vettem egy autót. Használt ugyan, de elég jó állapotban van. Itt kényelmesebb, mint a vonaton, s úgy szeretnék már otthon lenni. Képzeld, mindössze huszonhárom hiteljegyet fizettem érte. – Ügyes lány vagy, jó vásárt csináltál. Alaposan megszemlélte első szerzeményüket, majd Kim felé fordult. Én is nagyon szeretnék már otthon lenni. New Bristolban kaptam állást. A helyi újságnál leszek szerkesztő. New Bristol kisváros a tengerparton. Húcik kétszáz kilométerre innen. Ott utaltak ki lakást is. Indulhatunk? kérdezte Kim nevetve, és már is beült a volán mögé. Én vezetek, mert remélem nem tévedünk el. A tank minden esetre tele van. Az utak mentén egymást érték a jelzőtáblák, így könnyedén megtalálták a New Bristolba vezető utat. Gyér volt a forgalom, alig találkoztak más járművel. Ezt eleinte az alacsony technikai színvonallal magyarázták, aztán felfedezték a mozgó járdákat. A várost teljes egészében átszőtték ezek az alkalmatosságok, és az emberek járműhelyet ezeken közlekedtek. A hatalmas áruházak és a körülöttük nyüzsgő embertömeg virágzó kereskedelmet sejtetett. Az elővárosokban impozáns villanegyedek épültek. A házak külseje után ítélve jelentős életszínvonalbeli különbségekre következtetettek, de a földihez hasonló nyomornegyedeknek színét sem látták. A városon kívül nem túl széles, de többsávos, kényelmes aszfaltútra értek. Kim óvatosan hajtott, figyelmét lekütötte a vezetés. Egy idő után mégis megszólalt. – Mit gondolsz, találkozunk még valaha palattival? A törvények itt sokkal szigorúbbak, mint a Földön. Szerintem előbb-utóbb elkövet valami ostobaságot. Egyszerűen csak azért, mert teljesen más elképzelést alakított ki magában a hádészről. Olyan ember, akinek életeleme a rendbontás és az erőszak. Képtelen nélkülük élni. Csak akkor, ha ő lehet felül. Egyébként érdekes dolgot tudtam meg. A garzonházban összeismerkedtem egy ügyvéddel. Ő mondta, hogy a hádész kormányfőjét Ron Bakernek hívja. Ilyen gyakori lenne ez a név, vagy valami tévedés történhetett? Nem tudom, csak azt mondhatom, amit már te is tudsz. Kim nem nézett a férfira, mereven figyelte az utat. Túl mereven is, gondolta Carter. A lány hangjában azonban bármennyire figyelt is, egy gyanúsat nem tudott felfedezni. Öt éve láttam utoljára, folytatta Kim zavartalanul. Akkor nyomtalanul eltűnt. A következő információt vele kapcsolatban tőle kaptam. Te mesélted, hogy megszökött az űrhajóról, akkor viszont nem lehet itt. Így igaz, helyeselt a férfi, mert nem akarta Kimmel megosztani kétségeit. Mindketten hallgattak. A nő továbbra is mereven a vezetésre összpontosított. Carter a gondolataiba merült. Jó ideje kiütöttek már a városból, emelkedőn felfelé haladtak, majd sípterepre érkeztek. Kim lehúzódott az út szélire és megállt kiszálltak a kocsiból. A földihez hasonló táj az otthon érzetét keltette bennük. Jobbra hatalmas hegyek emelkedtek, és egyesültek a kék égbolttal. Balra, a horizonton feltűnt a tenger. Valahol arra felé lehet New Bristol. Kim elővette a térképet, és gondosan tanulmányozni kezdte. Ott a hegyek között van az egyik őrállomás. Vörös körrel jelölték a térképen. Lezált zónap, tilos a belépés. Aki megteszi, halállal lakol. – Gondolom nem vezet oda út, jegyezte meg Carter, aki közben szintén a térkép fölé hajolt. – Ez az őrállomás olyan, mint egy idegen test a szervezetben. Kim nem felelt. Figyelmét lekötötte a táj szépsége. Rogot sem hagyta hidegen a látvány. A hegyek magasba törött csúcsaiban gyönyörködött, éppen amikor szemesarkából hirtelen felvillanó fényt vett észre. Oda kapta a tekintetét, de már semmit sem látott. – Mi a baj? – kérdezte Kim. Azt hiszem, ott a magasban, mintha csak egy villanást láttam. Olyannak tűnt, mint amikor a fém visszatükrözi a napsugarat. Talán az a bizonyos mozgó kamera... Meg lehet. Az őrszemélyzetnek nincs más dolga, mint bennünket figyelni. Az abszolút szabadság érzése egy csapásra elillant. Szótlanul szálltak be a kocsiba, s indultak tovább. Nem tudtak szabadulni a gondolattól. Valakik minden mozdulatukat szemmel tartják. Carter többször is felnézett az égboltra, a villanás azonban nem ismétlődött meg. A hosszú úton mindössze háromszor találkoztak autóval. Néha már úgy érezték, egyedül vannak ebben az ismeretlen világban. Egyedül, a titokzatos kamerákkal. Mintha földből nőttek volna ki. Végre feltűntek előttük New Bristol égben nyúló toronyházai.